Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yomil din. Allahu jazzahu wala falandrojm. Edhe vetëm për të ndihmën dhe falën kërkojm, ndërsa lavdata dhe bekimet e Allahu qofshin me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndroloom për të takuar me në sadh takimet e rradhas me gjennetin e kësoj bote përmendin Allahot të vare kautala. Dhe kemi morë në takimet e kaluara dison nga fjallë që kemi thënjë janë të shkurtra në aspektin e formulimit, por janë shumë dhe më thënëse dhe janë shumë të thelë në aspektin e ndikimit dhe shpërblimit. Ande dhe sotë dhe të vazhdoj me lene Allahot a zogjellë me një fjallë që është fjallë e njërë për neve dhe shperë që ne e themi, Por që kemi nevojtë të njihemi edhe me detajet tjera që kanë të bëjmë këtë fjalë E që pa dyshim, si kur që kemi përmenë sa ma detajisht dhe sa ma hulsisht E njohim atë që e themi, do të përjetoj me te për do të këtë dikimet madhë një jetën tonë Sot dhe të fjallin, sot dhe të lasim për fjalën Bismillah Dhe dhe të ne përmendim Allah në gjallavala me këtë emer, me këtë fjalë Duket filluar punën tona dhe shumë gjëra tjera me emrin e Allahu xhallahu te lavad duke thënë bismillah. Engjaira që bismillah i shtuohet edhe dy amnet e bukura Talla xhallahu te lavad er Rahman er Rahim. Bismillah er Rahman er Rahim. Kjo është një formulë e shkurtër që në vetinë saj të ndëruazh po dyshim ka kuptime të thella dhe kuptime të mëdha. Ne themi letë në gjuhën tonë, bismillah Mirë për padyshëm se Djetarët i kanë kushtu vëmendje Të madhe Kësaj fjale dhe prej saj kanë zirë shumë regull Dhe shumë dispozita Këllimisht Fjala bismillah Të ndërlozër është një fjale E cila e ka Shëqruar njerëzimin qënë nga fillet e ti Dhe dhëtë Allahu Gjallahu Ala i ka pësuar njerëzit Qëtë thonë bismillah Qënë nga fillimet e tyre Prandaj, Nuhi a.s. që njën nga përgembert dhe të dërguarit e parë të Allahu Gjellewala, aja është i dërguar i parë i Allahu në tokë, Nuhi a.s. Kur Zotë Gjellewala e ka, por osidu që të ndërtën një anije, nga se ka vendos me lëshu vërshim e që të hipë në këtë anije, Nuhi a.s. me pasu e si ti dhe ta që e ndjekën, Allah u Gjellera tha të se nuhi tha Bismillahi me gjereha Vë mursaha Bismillah tha po e nisim u thimin dhe Bismillah po e përfundojm u thimin Andaj Bismillah tha nuhi a.s. dhe është fjalli hershme Gjithashtot Allah u Gjellera përmand që Sulejmani a.s. Kër i ka shku letër Belkisës, dhe dhe të mbretresht e se jemenit i ka shku letër që ti nëshruhet dhe mos të detyronë Suleimani me qushrinë atje, po më mire kanë të nështronë dhe të vijin të nështuar. Qfarë tha? Vainnehu min Suleimane, vainnehu bismillahirrahmanirrahim. Kjo është letrë nga Suleimani dhe të të pëllën bismillahirrahmanirrahim. Andaj kjo e fjallë e hershme ashtë. është er fjallë të thotë cila historie e saj është me historie njërzimit. Pandaj Allah o gjallahu ala i kamësu a robë të ti që në situatat të ndryshmet të thonë b Kjo është dhekër i herë shumë Që, si korë që e përmenda Allahu Gjellera u akamsuar pejgamberve E përmes të një edhe njerëzë në përgjithësi Fjala Bismillah të ndërlozit kuadrë vlirat shumëta Që janë përmend edhe në fjallë të Allahu Gjellera Janë përmend edhe në hadithë të pejgamberit Aleyhi s.a.s. Mi afton që është në kuadrë të këti dhekër e kësoj përmendje Amri më ma i madhë i Zotë i Gjellewala, amri Allah Bismillah, amri Allah Amri më ma i madhë i Allahu Gjellewala Gjithashtut uh, Në tërgimin i Nuhit Allahu Gjellewala Në mëson Se shpëtimi i Nuhit a .s. A .s., Dhe levizja e anijes Që nuk do të kështë e fuqi kush me leviz U bë Me fjallin Bismillah Por ma di edhe Lëkundi e kësa anijen e për val të vërshimeve Ishtë vërshirë të ndalët dhe ndalizot xhallalul në një port në një vend, një breg të sigurt, e që edhe kjo u bë me emrin e Allahut, bismillah. Prandaj shpëtimi, shpëtimi besimtarit në valte të kësaj dhunjaje në sprova të ndryshme është që ai të fillon punën e tij dhe të fillon të kalimin e çdo sprova me fjalën e Allahut, bismillah. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kur besimtari afrohet tek shtëpia e tij pa dëshim se shëjtani të në të tënë më ata ushtartë e ti më ufundë shtëpine e ti që të ndonë hisin e shtëpiz dhe hisin e ushqime dhe hisin e pjesë me besimtarin, dhe pa dëshim se ne asë nuk i shohim dhe asë nuk kemi fuqime i lergu nga se nuk kemi qasin botë në tyne nërsa tyne Allah u gjallera u a ka muncuar që ata të përzin me neve dhe realisht forësa vetëme për ti dëbuar dhe për toa pa muncuar pjesmarin në vend banimet tona dhe pjesmarr në ushqimet tona dhe pijet tona shjala bismillah kur besimtari don me ha fruta shtëpi aty thot bismillah ndalet shejtani me ata që ka vendosur me pun shtëpi aty thot irjihu fa inu la mabita lakum ktheuni se s'ka bujtë për ju asonte këtu s'ka vend për ju asonte këtu gas u tha bismillah edhe kur besimtari thot bismillah në sofren e tij në ushqime të tij largohet thot nuk nuk imunsohet pjesmarja në ushtimin e besimtarit pëdëllim nga e që nuk thët nuk thët bismillah në fjole bismillah që ka që fa fuqie ka që fa në dikimi ka, në ju nga duke të thjesht në gjuhën tonë bismillah mirë pa adinë sa so, so ushtrim në posht besimtarit me fjole bismillah sa so sfida largon nga jete e ti me fjole bismillah sa so rrug të suksesit hap me fjole e ti bismillah e na nuk i dim randaj kush e hapi rrugën e suksesit dhe shpëtimit për nujin al-Azam bismillah nga sa i tha bismillah me xereha let lundron me emrin e Zotit xhallahu ala u mursaha dhe let ndalet me emrin e Zotit xhallahu ala edhe shtortllimi edhe largimi i i djajve i shejtanëve që padyshim synojnë që t'ja hubin bereqetin shtëpisë besimtarin t'ja hubin bereqetin ushqimit të tij Lërgimi t'yre bëhet me Bismillah Gjithashtot Përgambiri sa të nga kamësuar se Shërimi i besimtarit Nga smuhën të ndërshë bëhet me Bismillah Për ndaj edhe Kër është t'i smur Përgambiri S.A.W Erë dhe Gjibrili Ti bë rukja, me i këndu Kuran Si e filli rukjen i Gjibrili tha Bismillahi Erkik Min kulli shein ju udhik Wallahu jeshfik Kështot tha Gjibrili Kër fillaj me këndu pegamberit sallallahu alai sallam, ta bismillahi erqik, me amnin e Allahot, për fillaj me të këndu, nga qdoj që që po të shqetsan, Allahu të shëroft. Kështu fillaj me këndu, pasaj zbretën surja, falaka surja në nasë, e që pasaj pegamberit sallallahu alai sallam, në mësëndë që kështu dhe një dhe projbë. Madjë ka thënë pegamberit sallallahu alai sallam, kur shdo që, ndinë dhimbje në të ropë dikon fals verlie da yedehu al yumna letë vendos dorën djatht në vendin ku ka dhimbje në vendin ku ka shqetësim dhe letë thotë tri herë bismillah bismillah bismillah pastaj a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir kërkoj mbrojtje me fushin e allahut dhe me kënarin e allah xhallahu ala që të mruan nga keqja saqun po ja kam dron po ja kam frikën zdiç ka kam allah mruaj për saj a më shikoni ka filluar me bismillah tri hera thonë ka thën pejgamberi sa sallallahu alajhi wasallam kush e thot kët me lehen allahut i largon atë që është sëmundur aq i dha moton andaj shrim këla bismillah emri allahut nuk përmendet ndëj që që nuk nuk e bëkon atë vën nuk përmendet emri allahut xhalla wala në ndonjë sprov që nuk e, e, e, e largon atë në ndonjë shëtsim me që të sjell qetësinë dhe pri dhe sigurinë e kështu më radh gjithashtu pejgamberi sa sallallahu alajhi wasallam ka mësuar se këla bismillah është fjala që besimtari me ta e fillon edhe abdesin e ti. Andaj, kur fillon e marrë abdes, bismillah, pasaj marrëm abdes. Dhe fjallë e bismillah, realisht, është një loj ndarje mes, larje se zakonç me të gjimtyrve dhe larje se pasaj që me dveçan që bëhet për adhërimet se këtu uara. Bismillah, kur marrëm abdes, bismillah, kur tyrim gjemi, e kështu më radhë. Andaj, fjallë e bismillah, e shërshyrojnë besimtarën në, në shumë vendatë. Ma dje, Kur fjala e lazim në Kur'anit fillon me Bismillahirrahmanirrahim. A do të thosë i përkat fjala Bismillahirrahmanirrahim, nuk është që tema jone po sa për informat përgjithshme, do të thotë dietarët kanë diskutuar rreth asaj se Bismillahirrahmanirrahim është ajet i Kur'anit, është ajet i sureve që fillojnë me të sure apo është fillimi i sureve. O të fillon sure më ta, po nuk është pjesë e asnjë sure, është hyrje në sure po nuk është ajet i Kur'anit apo. Normalisht ajeti në surën Naml ku Allahu xhellahu te aura thot innehu min Sulejman, ajo është në në bismillahirrahmani rrahim. Bismillah këtu në në kodën e brendinisë kur është Naml është ajet i Kur'anit pa pikëpërgjithësime. Po flas për bismillah në në kapitullin e çdo çdo sure. Shumica e dietarëve dhe shumica e do të thot imamëve të mëdhëve, sikur se imam Buhari rahimullahu ta xhieret kanë mendimin se Bismillah rrahman rrahim është fillim i surave, po nuk është ajeti i Koranit, është fillimi i, i surave, për dhëllim nga surja fatja që i ka një mësë pajtim të një tjetër të këtë djetarët nërëse për këtë kuptimit të fjolës Bismillah qka themin me amë në Allah qka me amë në Allah këtu për dushim, diqka themi e diqka kemi ndërmen andaj Bismillah është e kuptimi i fjolës Bismillah Dhe dhe është i formuluar nga duj aspekte Aspekte i artikulimit Që e shprej, thua bismillah Dhe aspekti paramendimit Paramendan dhe qka në bazë aso që e të e thonë Andaj, qka artikulojmë ne Kur themi bismillah Me amin e Allahot Ti e artikulon kë shprej, e thua kë shprej E qka paramendan Me amin e Allahot One kërkaj ndihm nga zotin gjellewala E fillaj këtë pun me zotin gjellewala Ti këtë nuk e thua Nuk është pjesë thjesht poshtë, pjesë para mendimit të pa shtëpisë e njëjtë e qëllimit tëndave. Prandaj me emrin e Allahut e filloj këtë punë. Me emrin e Allahut kërkoj ndihmën e Allahut, më ndihmu në këtë, në këtë punë që unë unë kam, unë kam filluar punë. Prandaj thona bismillah, thashë e ka këtë kuptim. Besimtarja paramendon gjithmonë saherët bismillah, adoptin e tij dhe nevojën për Allahun që e ka. Besimtarja kurrë bismillah e paramendon Gjithmonë atë atë nevojën për të filluar çdo gjë me emrin e Allahut, nga se kështu bekohen punët e ti. Kështu bekohet çdo sukses i ti kur fillohet me emrin e Allahut te bareka te bareka o tallah. Dhe do thot në kodot të kësaj, u thash edhe dietarët kanë përmendur shumë dobi për fjalën bismillah. Madje madje dietari i njohur Imamul Kurtubi rahimullahu an tafsirin e tij përmend afër 30 mesela të ndëlidhur me fjalën bismillah. Fjale, aq, që është jetë të ndryshme që kanë të bëjmë e fjallën Bismillah, aq është të gjirë, aq ka dispozita dhe ka Ka regula, ku onë po flasë vetëm në kuadrë të Asa që ka të bëjmë e dhikrën Përmendin e Allah o gjellë o gjellë o fëmë Dhe pjesë e fundë që du me përmend Të ndërdozër është Qëfar mesajë i dërgujmë vetës tonë në njerë Kurë thime bismillah Realishtë Qëfar që në porosit fjallë e bismillah Po, është fillimi i punëve tona. Është fillimi i ushqimit ton, është fillim është është fillim i i i, i pijeve tona, është është është fillim i çdo punës ton që ne e bëjmë. Është fillimi i hyrjes ton çdo vend. Është mbrojtje, është rrem. Po. Mirpo a ko porosit caktume. Fjala bismillah që na imson never, porosi edukative, na edukon në fjalën bismillah, pa dëshim se po. Dhe sa më ti për ne fitojmë nga kjo fjalë Aqma të i për ndikën të e kënjë dhe e përjetojmë të ndërlozë rëfën. Filimit kërë besimtarë dhe bismillah, porosia e parë të ndërlozë është se në filim të gjithdo punën, gjithmonë, e pranaj dopsin time, dhe e pranaj vërshsin time, dhe e pranaj vërfrin time që e kam përzuën në gjellë gjellu. Kur se arella në gjellë vërën atë? Pra e besimtari, edhe kur është pranusimit, edhe kër është për në pjesë, edhe kërë të hrështë të pinë ti. Kjo, këto begati, nuk e habitin besimtarin që të ndjetë i pavarën nga Zotë Gjallavala. Bismillah. Po, unë jam lodhë dhe kanon për pjekë e me fitu u shimin, me hongërën. Mirë po, bismillah. Po, Allah, unë s'kish me, me konë kënë tavullinë, s'ka arë si pasoj fuqistime. Unë kam bost sebebë, po aje që i kanon suksesë është Allah, Gjallavala. Aftër. Po, Allah, do të të kës jam lund dhe jam munuar për ta për me bë. Mir po, bismillah. Shtëpia që e kam, sot që është e mirë, sot është e rehatshme, nuk u bën me harruan Allahun kur. Bismillah. Gjithmonë, gjithmonë e kujtoj Allahun gjatë çdo begati. Edhe kur hip në kar, thot bismillah. Me samtarin. Ngase edhe kirri, edhe çka do të qoft, nuk bën që shfrytzimi i begatit në këtë botë me i harrua Zotin gjatë leona besimtarit. Andaj besimtar gjithmonë e përmend emrin e Allahut si dëshmi e përuljes ndaj Zotit xhejleuara, si dëshmi e varfrisë së robën ndaj Zotit. O Zot, ke këtë dynjan më pas. Ke këtë dynje me qeniamja, prap un jam i dopt te ti i fortë. Prap un jam i varfrit te ti poshtëri. Sepse këtë dynje kur kus se ka pas kur. Ejo fottë qe s'i njerëzit pa ka nga këtë dynje. Vallahi shumë shumë pa kanë. Njeri më i pasën kët botë ka shumë pak me këto bota, shumë pak. E ku është kremtaria Allah xha lloqi kjo buot me raport me ato që Allah ka krijuat atë në koshkurjë qe ata. E njëri më i poshtë në këtë buot preksej buot e ka shumë pak ata. Dhe ajo pak që ka, më njërë bën me me ngjit kokën lart dhe mendon se është i pavarur, është i fortë, është i pafolë këtë herë. Andaj më s'im tori nuk biën këto kurtha çritojnë thotë bismillah. Nesnamni Allah, unë se arroj Allah, pasuria ime kur s'bën më Me më bëmë haru Allah në gjellëvara, shtërpia ime, shëndetim, qëka do qoftë? Gjithë mund bismillah, ndaj porosia e para e fjallë bismillah ashtë që ti dërgujmë vejtës tonë në fillimesh mesajë. Se gjithë a këto begati nuk gëzë me të largun nga pragu i rëbnimin nda i dhëtë gjellëvara, ti i varëfur. Qëka do qëtë ketë? Ti i fukara. Allah o thëtë, ja i uhen nasë, antëmu lë fukara. O ju njerëz, ju jeni fëqira, ju jeni të varëfur gjithë mund, Ndosai pastor, i, i jep të pushtrat sem është Allahu xhelalu vela. Por çka kujtu vetes tu vazhdimisht ne themi bismillah. Ne fjala bismillah ne awal kokën, ne u shen zanmr modesti dhe varfri, por edhe madrim dhe në shtim te Allahu xhelalu vela. Kjo është porosia e por. parë. Porosia e dytë që ne asim fjala bismillah kur e përmendim Allahun me këtë amër dhe themi bismillah çka ndodhur? Të ndollosur. Kur ne bismillah edhe një forloj Kërkim leje Nga pranari rali begative Për ndaj Sikur që e që si ka meret Po Shtëpia është Në amrin tim Mirë po pranari rali saj kush është Allahu Gjellihola Na imi shfizuës begative Nësa pranari rali begative kush është Allahu Gjellihola Për në e unë e thonë Bismillah Në të kuptim, kërkoj leje nga Zotë i Gjellewala me eshryzu begatin e ti. Dhe kush do që e përmenë, amë në Allah të gjdo begati, e ka lejen eshryzimit begatis. Kush do që përdor begati, pa amë në Allah të, e ka përdor pa leje. Në jesër ka përresit e kdo Gjellewala. Kje hungur ka, pa bismillah, pa leje kje hungur. Në fjalla bismillah është një lejt kërkim leje, si kërkoj të ti, kërdo me i të shpia dikujt kërkon leje, apo? Nëse uf se hin stopin e dukut pa leje, më të zon llogaritës hajn, jo mosafir. Apo, llogaritës uh, kërcën për ta, jo jo jo jo jo jo imirsa orda, po se i pa leje. Andaj si hinë në vizitorin beqati Allah të Allahut pa leje, zban? Me leje duhet me i bismillah. Të. Dhe kjo gjithashtu nuk kupton me leje, edhe xhusimi beqati me leje, por pse nuk kupton? me e shvizu begatin që ke përra veti, si kërse Allah u ka dorë, ju qështë do në tjetër. Andaj, themi Bismillah, edhe për të marr lehe në shvizim në begatimin, nga Zotë Gjelle Walla, edhe që, të shvizim begatin, si kërse zotë, si të të ndaj, herë, sa në Zotë Gjelle Walla, si kërse zonë Allah të barët arët. Përndaj, njërë, njërë, njërë, njërë, njërë, njërë, njërë, por ballt ishin i djalë vugul duke ngrenë bashkë me pejgamberin. Ishte modasht hante me fëmijë, hante me dvarfër, me gjithkë hante duke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai fëmijë që ishte në sofër, dohet i shtesë dorën e përsa hanë, merte për saman, merrte përpara vetin, merrte para, para pejgamberit. Merë. Ku ku ku, ku kështu që merrte atë në rond? Kur e pa kës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ja gulan." Ai hante edhe me dorën e majt, edhe lëveste. Fëmi i nuk dinte. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ja gulan." Sëmëmëllahë, kul bë jeminikë, o kul mimma jelikë. Tha, o, oh, bërë jamë, o, dhjohë li vëgëtë. Sëmëmëllahë, thuj bësmillani, ha me dorë në djathë, nga se besimtojë nuk ha me dorë të majtë, ha me dorë djathë, duhet me hongër me dorë në djathë. Dhe, kul mimma jelikë dhe ha para vetëi. Përëndaj, bësmillahë, nër lehe me hongër bukë, përëzutë gjëllë vola, e dhe ha që të kamë Andaj fjall e bismillah, nënkupton me marë leje në dy kuptime, edhe shuzim të begatis, por edhe për mënyrën e shuzimit të begatis, dhe së qështë e qartë. Kjo është prosija e dytë e fjall e bismillah. Prosija e tret e fjall e bismillah të ndërru dhe zërë është se besimtari kur të dhe bismillah, realisht, kjo fjall është një loj, është një loj, është uh, një loj, Lëmrimi është njëroi flamuri që ai ngrit. Çdo kush, çdo kush në emër të diçkaje bën diçka, po. Çdo kush edhe mundohet me ngrit flamurin asaj që në emër soi bën. Me ngrit emër në asoj. Çka do të thotë? Ndërsa besimtarit jeton dhe vepron, dhe shfrytëzon dhe punon në emër të kujt? Në emër të Allahu xhalla wala. Andaj, ka argat lëjt, ndryshmë, argati kësaj, argati asaj, ti argati, Allahot, bismillah, dhe, dhe fjole bismillah të ndërruzët, të rëganë dhe mesajet e krenaris, edhe mburjes, edhe të mbash kukën lartë, jo me dhe lartësis, por të ndihesh krenarët, ndihesh i privilegjuarë, që Allahot të ka mundësuarë që me emërën e ti tjetër dhe të punësh, dhe me emërën e ti edhe të fleshën, dhe të gjuhësh, anë tash jetojnë, punojnë, më djefnajnë, më emrat nëndryshumë, në emrë të nëndryshumë, dhe të thë u, une nuk jam, nuk, nuk, nuk i përkaskë në emrave, une i përkaskuina, përkatsia i me është në nëndilin me ka, me Allah në gjellë u alafën, a ka më kërnari, se përkatsia ju të tjetët me Allah në gjellë u alafën, dhe në gjdëllë vizjet të ndë, ta ngresh emë në Allah duke umburë se ti e argati ti e dhe Bismillah, unë e mjë Zotët Andaj njerëzit për shumë në këtë botë Nga ndokur që ku e amër Për Allah një në nëshkim me e marë aftër Me e marë një autogram që dhujë në nëshkim Më ndohë të këtër që është Filoni më ka e apës E kalëzën me hera aftër Në tapë me e ashru Në tesht me e ashru Këtë e kuftë E kalëzën E varë mur, më më japa, filoni, e në murë Që kështë dhëmë më sefi me në në, filoni, e apë Që e filoni Ase për shambull, o dalë fotografi me diken Emonë murë, emonë gjithë këmsepse, emonë si, si nderi, kënëarije Pse, ka pas nderin me pas emne dikujt nga të emnet tine E për neve ku është kënëarija Për neve ku është mburja Për neve ku është nësia Përve se të emne Allah Gjellewala A ne unë themë bismillah Për të konfirmu me bindja dhe me kënëarij Për kacinë time të këzutë i Gjellewala argat lëkun tim dhe nështrimin tim të parëzirë dhe të pak kompleks dhruar Allah Gjallu nuk komplekson nuk dhien një një që mu apsolitisht pse jam rabbi Allah Gjallu anë e fjala bismillah realisht është edhe një fjale cila dërgojnë mesajet e krenaris rëndaj ku të që këthonë bismillah masaj s'kamu në një qmiv këthonë bismillah masaj s'kamu të kurje dhe ikje Ka jok sho apo ka boll hapur, ka këngëri bismilla, në emrin e Allahut ekë përmen, në emrin të Allahut po flet, s'ka s'ka mu turp, n kuptimin negativ, të ngushtosh, të kompleksosh, jo, tashmë ka këngëri, tashmë ka bindje, tashmë ka, do thotë, ë sinqeriteti është kështu më radhë. Dhe parosia e katërt, do të thotë është që na sjell fjala bismilla, është se apo thotë bismilla me vërtetësi. Atara durmacion e sinçert. Para më në hap rondinë me që më thon me thonë, një fjalë bismillah e më pa për çit hallgut. A shkon kjo bashk? Jo, s'kan. Fjala bismillah ta përcakton fillimin, por edhe mos haroni këtë. Ta përcakton orientimin. Ti me bismillah fillon dhe me bismillah orientohush. Tash ku thon bismillah, ku thon emrin të Allahut, smujtash namën tim në botën. Ti As namën sa, jo, tash namën të Allahut e kam më. Në Fjala Bismillah përcakton orientimin tënd se ka komëkon mbarvojtje punës tënde. Për kë është? Qëllimi ka komë shku. Tambson sinqeritetin. Prandaj, të rindot Fjala Bismillah, shikoni sosa ndaj mëson para mëna, gjithsa këndemi pas projektit kurimi Bismillah. Si do të ishte kjo thënie? Vullnet të, të, të kërthe tetëndiki mëvon. Prandaj, gjithë hyedini nga vetaja juaj. Këna thon Bismillah, por jo me këto kuptime. Jo me këto, jo me këto msimet dhe sërimet që ne kan dhën dietar ton të, të ndershëm. Në bismillah ta mësën Varsin dhe varfrin dhe nështimit dhe Allah Gjellora Bismillah mësën të jesht i edukuar Që me kërku leje Nëse kjo është edukat Disiplin, është regull Kërku leje E kujtë është kjo e Allah Andaj hynë të me lejnë Allah Dhe përdojrë me lejnë Allah Gëse ti është Fjalla bismillah ta është në mësën adhurimin Në mësën edukatë në disiplinin Kjalla bismillah në mësën krenarin N vonamson edhe sinqeritetin. Këtu i mësimit të fjalës bismillah ku ne themi dhe kuptimet e saj dhe gjithashtu fushat ku thuhet fjala bismillah janë të tjera. Ku do koftë? Edhe në gjumë edhe kur zgjohet edhe shumë vënë. Besëmtar thotë bismillah, bismillah, sigurisht se ka disa fqe që vënë edhe ku ne themi bismillah, edhe kur jemi shëndosh, edhe kur jemi sëmurë, edhe në çdo aspekt e përmendim emrin Allahu xhallajelalul azim. Andaj, O Allah xhallajelau, që na mundson që sabaut na qel me emrin e tij. Dhe Allahu namundson që ditët na shkon me emrin e tij. Dhe O Allahu xhallahu wala quet na mundësojë të perëndimi dhe, dhe natat na zënë me emrin e tij dhe gjumin me emrin e tij dhe jetat jetë me emrin e tij, por edhe vdekja të jetë me bismillah, me emrin e tij. Ngase besimtari edhe në varr kur të vendoset, ai nuk mund ta thot. Por ata që vendosen varr çka thonë bismillah wa ala milleti rasulillah, me emrin e Allahut Nësimbas porosive të Rasulullahit, pastë vendosim në varr. Kë jetuam me Bismillah, me Bismillah apo varrosesh, edhe kimi u ringjat me Bismillah me Emne Allah dhe me kët Amen kimi hin xhennet me len Allah xhallajelal. Prandaj ta kuptojm dot këtë çfarë dhe mesazh të porosit dhe të jetuim simbas asaj që na ka mësuar Allah xhallajelal ora që ta jetuim më të vërtetë këtë botë, siç ose duat me kënaqësi, e lumturi e përshtitim, të këndshëm. Zoti ju shpolev dhe ju dhajë bereqet e të mirë në këtë botë Dhamus sallallahu fosha borc me ta kuzut nesër e me kaq perioda fund por sot një takim dashëm sallallahu ala muhammedu ala alihi wasallam besim ne kateria